Лагідна ніч оповила місто, вимкнула звуки навіть у гамірному задня-центрі. Заколисала дерева, засвітила зорі та ліхтарі. Сміхнулася тонким серпом місяця. До запізнілих перехожих поманила за собою. «Я відвезу вас, Антуанету Одуардівну», – запропонував Маркіян. «Віктор з Валюшкою, зайняті своїми романтичними справами, не будемо їм заважати. Я і так, старий дурень, вліз до Валюші на диван». І зовсім не подумав, що зайвий оселі молодої жінки. Антоанетта, розуміючи, всміхнулася. Цей казковий вечір налаштував її надавно забуту, а може й незнану ніколи хвилю. Хотілося крокувати темними вулицями, тримаючи за руку чоловіка, за ким усе так просто і так легко. І так спокійно. «Ой, ця ваша машина!» «Так, я згоден. Ця моя машина нікуди не годиться. Стара руїна». Ще кілька років тому мій Ситроен вважався однією з найкрутіших тачок у місті, а зараз така собі стара руїна. От ви бачите, я найближчим часом її заміню. Вона зовсім не підходить для того, щоб возити таку жінку. Я зовсім не те мала на увазі Марк'яна Антоновичу. Я зовсім не збиралася ганити вашу чудову машину. Як її? Сітруен, зітхнув Маркіян. наче була у тій назві якась ганьба, щось непристойне». Я тільки хотіла сказати, що така тепла, тиха ніч створена для того, щоб ходити пішки, а тут лімузин. «Ну куди ж мені його подіти, о той лімузин?» – розховлювався Маркіян. «Ваша правда. Справді. Мов прив'язаний до тих чотирьох коліс. Забув, коли в останній ходив пішки. А ніч яка? Зорі. Ні. Які тут у місті зорі? Тут їх з ліхтарями і не видно. Може поїдемо кудись за місто і погуляємо на природі?» «Що ви?» «Пізно, вже темно, а мені завтра. Завтра субота, Антонета Одуардівна. На роботу йти не доведеться. І дитина вас удома не чекає, позбавив її можливості достойно викрутитися журба». «Однаково пізно, час додому». Маркіян відчинив двері авто. Помахав рукою Валентині і Вікторові, які сідали кожен у свій автомобіль. «Куди накажете?» Антонета назвала адресу. «Машина, м'яко заморкутівши, рушила». Двигун виспівав якусь заколисуючу мелодію. Руки чоловіка, що сидів за кермом, здавалося, зовсім не повертали його. Лежали собі впевнено і спокійно. Великі, красиві. Водій наче не брав участі у керуванні. А розумна машина бігла за вказаною адресою сама. Думати не хотілося. Хотілося відчувати цей плавний, неспішний рух. Коли тебе несе, не мог хвилею, ніжно колише, коли нічого не потрібно робити самій, коли не треба напружуватися, штовхати ближніх ліктями, вирішувати, навіть думати не треба, просто віддатися цій хвилі і насолоджуватися. Як багато стало в її житті таких приємних хвилин, відколи в ньому з'явився Маркіян, як цікаво стало жити, як радісно, як хочеться чекати вранці вечора, а увечері ранку. От ми й приїхали. Лагідна хвиля зупинила свій лед і готова була вихлюпнути. Тимчасову пасажирку на зовсім нелагідний кам'янистий берег реальності. От ми і приїхали до наших щоденних клопотів, проблем, повернулися до цих облуплених стін, запльованих сходів, протертих до дірок лінулий в довгому коридорі з безліччю дверей. Приїхали Маркіяна Антоновичу. Маркіян вийшов з машини, обійшов довкола, відчинив дверцята та з боку пасажирки, подав руку. Антуанетта знову відчула тепло, що струмувало від цих непочоловічому м'яких пальців. І тут їй спало на думку. Маркіяне, Антоновичу, а куди ж ви? Куди ж ви зараз поїдете? Доволюще не можна. Я, журоба здавалося, справді не замислювався досі над тим, куди ж йому податися цього вечора і в усі наступні. Знаєте, неточко, а ви маєте рацію. Мені насправді нікуди йти. Я тепер людина без даху над головою. Як це називається? Бомж. У мене немає цього... «Опредільного міста жительства». «А додому? Помиріться з дружиною і живіть собі вдома, як і раніше». Анена не просто лукавила, вона нахабно брехала в живі очі сама собі і Марк'янові. Понад усе. Їй не хотілося, щоб він прослухався до її поради, повернувся до дружини і жив удома, як і раніше. «Як раніше не вийде, шановна моя лікарка. Я довго думаю, та коли приймаю рішення, немає звички від нього відступати». Тому зараз я напевно подамся на вокзал. Саме там я чув, ночують бомжі. Залишу машину на стоянці, там хабарам ліценерові, накриюся під жичком і заснув собі на лавочці, як усі нормальні волоцюги. Ну, що ви говорите, Маркіяне Антоновичу, не жартуйте так жорстоко. Я не відпущу вас отак. Я не можу. Я не маю права як лікар. Я, знаєте, клятву Гіппократа давала. По-перше, ви ще не зовсім здорові. Вам потрібен режим, догляд. Ви повинні вживати ліки. По-друге, ви не звикли до похідного життя. Ви нормальний домашній чоловік. Свійський.